Легенда про Ліліт і Єву. Не Єва була першою жінкою в Адама. Небесно прекрасна ефірно блакитна Ліліт мала стати судженою, але переважила по земному спокуслива Єва, бо вона від ребра Адамового, від ребра. Вітання пожежним. Максим здригнувся. А ось і Єва. Уже сутворена, І там, біля серця, де щойно було ребро гостро заболіла порожнеча. «Та не дивіться так на мене!» – спалахнула гостя. «Юрист-консульт Софія Кметь. Можна просто Софія. В мене для вас, хлопці, цікава новина. Це дуже добре, що дотягуєте проект. Можете не вірити, але нашим сільмашем серйозно зацікавилася одна поважна фірма. Сподівається, ваш проект на переговорах буде козирною картою». «І коли переговори?» – спитав Василь Семенюк, перед тим чомусь багатозначно зиркнувши на Максима. Так ніби на тому давно горіла шапка. Через три тижні встигнете? Ня, зіткнув Василь. Наше дорогоцінне начальство трагічно спізнилося. Разом з вами, о прекрасна мадам, проєкт практично готовий. Його в комплекті з нашими світлими головами недавно купила одна японська фірма, яка, не скажемо, комерційна таємниця. Так і передайте многоцінному начальству. Коли васалів зле годують, вони знаходять іншого сюзерена. «Тільки не кажіть, що це незаконно. Моя вразлива законослухняна душа цього не витримає». «Гаси, гаваси, в тебе давно словесний пронос», – поцікавився флегматичний Юрко Шарапа, не відриваючись від комп'ютера. «Щойно скінчився», – відповіла за Василя Софія. «Бувайте, кулібіни, якщо хочете встигнути з козами на торг, не раджу довго запрягати». Кулібіни довго мовчали. Першим узвався Сашко Штоць. «Ви хоч знаєте, що ту за птаха?» «Сказала ж, юрист-консульт!» – гарзнувся Василь. «Та я не про це. Вона справді добрий юрист». «До того ж, з неби якими зв'язками. Тоді що вона робить у звійську?» Юрко нарешті відірвався від комп'ютера. «Ховається від мафії. Я серйозно. Виненьки такі нудні, аж блювати хочеться», – фиркнув Сашко. «Серйозно?» Зализує рани, нанесені емансипованому жіночому самолюбству гулящим чоловіком. «А що, в Києві погана медицина?» – невинно поцікавився Максим. «В Києві для двох мало простору, не розминуться». До того ж, пані Софія, напевно, любить починати з нуля. «Добре кочувати по світу, коли маєш надійні тели». «Які тели?» – знову не втерпів Максим. «Батько. Знаєте, хто в неї батько?» Сашко Штоць любив справити враження. Сьогодні це йому вдалося. Мда. Які кобіти пропадають у гнилій провінції? Трагічним голосом резюмував почути Василь Семенюк. А до речі, звідки така детальна інформація? Про правдивість мовчу, це ще треба перевірити. Сашко гірко образився, тому відповів неохоче, але гідно. Баб інформ. Ти забув, що лялька, крокодил моя родичка, а лялька знає все, їй за посадою належиться Бути секретаркою у шефа і не знати таких дрібниць, то вже непридатність Слухає, ця кобіта не під шефа прямою наводкою Кому що, а Васи, ага, Васи, застережно прошипів Максим Та ти що, заспокоїв усіх Сашко, лялька давно б її очі видерла Нє, то кобіта порядна ти ж бачив, яка ділова. А такі секс і службу не плутають. Ще як плутають, подумав Максим з надією і з задоволенням подумав. А пані Софія Кметь таки велика оригіналка. Мала б чекати на прохідній. Випадково, ну зовсім випадково. Не чекала. Мала б хоч через день обідати в заводській харчевні. Не обідала. Зате Максим вперто давився холодним борщем. І звістю. Кілька разів проходив повз кабінет з табличкою «Юрист», але так і не придумав, на кого подати позов. Хіба що на свою дурну голову. Вирок остаточний, оскарженню не підлягає. Він, Максим Шведенко, таки здурів. Вдома на мужа чекає Ліліт, а муж шукає Євеного яблука. «Слухай, Макс, ти чого такий замріяний?» іронічно поцікавився Василь. «Чи не захворів? А може Ліліка більше не дає? Тоді приходь до мене на видик. Маю трохи класних касет. Розрядка во. Васи, гаваси, заршухав жовнами Максим. Кінчай, базар, братва, юристка плеве!» урочисто повідомив Сашко Штоць, зіскочившись з під віконні. Через десять секунд Максим засік. Юристка.